Під жорстоким небом занапащеного світу. Це інші приходили сюди з розпачем, а вона з надією. Діти вірять, що світ належить їм, проте лише декому вдається не втратити цієї віри. Однак якась часточка віри залишається, упавши на дно свідомости, і слугує нам замість притулку. І він Відпустив ту єдину істоту, яка, можливо, потребувала саме його, бо навіщо вони зустрілись у тому світі, де світив ліхтар, схожий на місяць? І хоч би що він тепер робив, йому не вдасться наздогнати ту мить, коли сама доля поклала холодні пальчики в долоню. Ніколи. Слово схоже на смерть. А на що схожий час, який втікає від тебе? Річко, повернися назад, поверни мені мій човник не співав колись Лі, тримаючи малого Антона на колінах. Мій човник не простий, а золотий. Антон тоді справді вірив, що річка може повернути назад, як вірив зараз у золоті двері, яким може повернути сон. Він погладив пальцем написане ім'я, не пам'ятаючи, чи то він написав його, чи сама книга. Бо книги самі себе пишуть, казав Лі. І тільки ці книги справжні, а не ті, що написані людьми. І, мабуть, то була правда. Бо від дотику в Антоновій свідомості спалахнуло світло, яке змінилося напівтемрявою. Він побачив виснажену неймовірну худу жінку, що лежала на ліжку. Під його поглядом вона розплющила очі, тіло здригнулося і випросталося. Щось затремтіло у повітрі, і настала тиша. То її мати... Сказав ніби хтось Антонові. Вона померла, і біля неї не було нікого. Антон побачив двері, в передсвітанковій, найчорнішій темрявій. З величезним зусиллям, так, як ідеш у вісні, не відчуваючи власного тіла, він рушив до тих дверей. Вони вимальовувалися перед ним, ніби він створював їх. Довго не міг створити клямку, щоб їх відчинити. Нарешті у нього вийшла якась вигнута донизу, холодна, як хвіст ящерки. «Це не ті двері», – подумав він. Однак відчинив їх, збуджений виглядом смерти, яку спостерігав вперше в житті, і опинився в пустелі, де колись жили люди, але покинули це місце, залишивши після себе руїни. Мабуть, вони випили воду з усіх криниць, вичерпали її з ріки, яка незагоєною раною перетинала пустелю. Вигляд цього іржавого ржавого хаосу, майже засипаного піском, викликав у нього безмежний жаль за тією мертвою жінкою. Бо зрозумів, що таке вмирати, коли біля тебе нема нікого. Бо коли вмирала його мати, біля неї був він, своїм першим криком розірвавши простір довкола себе. Він зачинив за собою двері, твердо вирішивши ніколи більше не повертатись у це страшне місце. Такого не може існувати. Хоч би скільки він ішов цією пустелею, йому ніколи не вибратись із за двірків Всесвіту. А тому повернувся до кімнати писаря східних воріт притулку, у якому поки що залишалися всі: Лі, Старий, Марфа, Ізидор, Джон Сміт і сліпий прибулець, і книги серед яких є і та, що закінчується словами «Притулок» – це я. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Галина Догозвяга. Звукорежисер Тетяна Іванова. Київ. 2003 рік.